História, ten svedok času, svetlo pravdy, oživovateľka spomienok, učiteľka života a posol minulosti. Cicero. Deň, vážení poslucháči. Moje meno je Miroslav Lesičko a vítam vás v relácii zrkadlenie. Dnes začneme nový cyklus, v ktorom sa budeme v niekoľkých dieloch venovať dvom rímsko-židovským vojnám. Keďže vzťah Rímanom k Židom a naopak bol komplikovaný, skúsime sa v prvej časti pozrieť na to, ako židovské kráľovstvo, ktoré sa neskôr dostalo do pozície provincie impéria pod správou rímskych prokurátorov, vnímala samotná rímska ríša. Prejdeme si i samotné príčiny, ktoré predchádzali prvej rímsko-židovskej vojne, ako i jej priebeh. A to všetko na pozadí mocenských bojov, ktoré sa v tomto čase odohrávali v hlavnom meste Ríše. O vojne časť 1a Keď sa prvýkrát dostali rímania do styku so Židmi, videli v nich predovšetkým spojencov a vojakov o ich kultúru a náboženstvo sa nezaujímali a do ich vnútorných záležitostí nezasahovali. Tento vzťah trval do roku 63 pred našim letopočtom, keď na žiadosť Židov ukončil rímsky konzul a generál Pompeius občianskú vojnu v Judei a za židovského kráľa vymenoval jedného z dvoch bojujúcich bratov, Hirkanusa. Keď prišiel Pompeius s novým židovským kráľom do Jeruzalama, dostalo sa mu nielen chladného prijatia, Zabránili mu tiež vstúpiť do Jeruzalemského chrámu, keď sa tak napokon rozhodol. To však Pompeius ako Riman nestrpel. Vymohol si vstup do chrámu so zbraňou v ruke a napokon ho vyraboval. Tým sa priateľstvo medzi Židmi a Rimanmi skončilo. Hyrkana síce vymenoval za vládcu Judei, ale už nie ako kráľa, ale iba ako Etnarcha, teda za vládcu na nižšej úrovni a celú Judeu pripojil k rímskej ríši ako provinciu. Tento stav trval do roku 16. letopočtu, keď císar Augustus zosadil z postu Etnarcha Archela, syna Herodesa Veľkého, za vlády ktorého sa traduje narodenie Krista a na čelo provincie Judea dosadil rímskeho prokurátora. Zamarovský, Dejiny písané Rímom, strana 198 Rímania boli nábožensky znášanliví a preto rovnako očakávali tolerantnosť aj od ostatných. Keď chcel stúpiť Pompejus do Jeruzalemského chrámu, nebolo to kvôli rímskému vyvyšovaniu sa nad Židmi alebo preto, aby ich ponížil, ale z jednoduchej zvedavosti. Rímsky generál sa chcel iba presvedčiť o pravdivosti príbehu, ktorý počul pri svojom ťažení v Sýrii o židovskom náboženstve, že uctievajú Boha, ktorý nie je zobrazený. V rímskom poňatí náboženstva to bolo niečo nepochopiteľné. Preto, keď vstúpil Pompeju s násilným spôsobom do chrámu a začal v ňom hľadať sošku alebo obraz, na ktorom by bol nejakým spôsobom zobrazený židovský boh, Mohlo to byť vo vnímaní židov chápané ako lúpeš a zneúctenie chrámu. S určitosťou však nemôžeme potvrdiť ani vyvrátiť, že si generál z Jeruzalemského chrámu nezobral nejaké cenné predmety, ktoré sa mu pri hľadaní židovského boha zapáčili. Keď poslali roku 16. leto počtu židiak delegáciu, aby zosadil etnarcha Archela pre jeho despotickú vládu, rozhodol sa Augustus už nevymenovať nového židovského vládcu, ale dosadiť do provincií Judea a Samária svojho človeka, rímskeho prefekta, ktorého po roku 44 nahradil prokurátor so sídlom v Cezareji. Prefekt a neskôr prokurátor mal k dispozícii len pomocné vojenské zbory. Vykonávanie občianskeho a trestného práva prenechali rímania židovským orgánom Sanhedrínu, no trest smrti zostal vyhradený prokurátorovi. Židom bola ponechaná značná politická a náboženská autonómia, ktorú však obmedzovalo právo prefekta či prokurátora, ako napríklad menovať či odvolávať židovských veľkňazov. Šéfer, Dejiny židov v antike, strana 106 až 108. Židia znášali rímsku nadvládu ťažko a viac ako nadmernými daňami trpeli necitlivosťou rímskych úradov voči ich náboženstvu. I keď Židia svoje náboženstvo nikomu nevnúcovali, považovali ho za výnimočné, možno až nadradené nad ostatné. Neboli preto ochotní tolerovať, aby im niekto cudzí vstupoval či zasahoval do ich náboženských praktík. Naproti tomu Rimania ochotne stavali vo svojom hlavnom meste chrámy cudzých bohov, ako napríklad egyptskej Eset či frigickej kybeli. Pre Židov však bolo nemysliteľné, aby v Jeruzaleme stála akákoľvek socha rímskeho boha. Po nepokojoch v Alexandrii, kde proti sebe stáli helenizovaní Egypťania a Gréci na jednej strane a Židia na druhej strane, sa násilnosti preniesli i do mesta Jamnia, kde rozvášnení Židia zničili nedávno postavený oltár. Cisár Kaligula sa preto rozhodol roku 40 postaviť svoju sochu priamo v Jeruzalemskom chráme, čo Židov priviedlo do zúrivosti. Rok nato to Kaligula zomrel a celú situáciu sa snažil vyriešiť nový cisár Claudius. V rámci upokojenia pomerov obnovil v tejto provincii kráľovstvo Judea a za kráľa vymenoval Herodesa Agripu. Ten bol však iba bábkou v rukách Klaudia a tak po jeho smrti vrátil nový cisár Nero pomery v Judei do predchádzajúceho stavu a moc nad touto provinciou odovzdal rímskému prokurátorovi v Sýrii. Šéfer Dejiny židov v antike 108 až 113. Prvým prokurátorom v Judei bol Coponius a tretím známy Pontius Pilatus. Vláda rímskych prefektov a prokurátorov v Judei však nebola voči židom príliš citlivá. Pontius Pilatus medzi rokmi 26 až 36 nechal vystávať akvadukt nie zo štátnych peňazí, ale zo židovského chrámového pokladu. Dá sa povedať, že Judea v prvom storočí nemala šťastie na dobrých a schopných prokurátorov a prefektov, nakoľko každý, kto tam prišiel, neoplíval veľkou murálkou, ale skôr veľkou hrabivosťou. Možno to bolo i tým, že táto provincia bola považovaná v rímskej štátnej správe za chudobnú dieru na okraji Ríše, čiže absolútne neatraktívnu pre život Rímana. Preto sa každý prefekt snažil z tejto prerým za a hašterivej, väčne nespokojnej časti impéria čo najviac vyťažiť a odísť. Do funkcií miesto držiteľov Judeí sa dostávali niecelkom schopní ľudia. Išlo skôr o prácu za trest, i keď veľmi dobre platenú. Tak sa dostal za prefekta uplatný Marcus Antonius Felix, ktorý si zobral za manželku židovku Drusilu, dceru kráľa Judei Agripu II., alebo Porcius Festus, ktorý súdil v cezareji Pavla Starzu. Festov nástupca Albinus si však pri správe Judei počínal rovnakým spôsobom ako jeho predchodcovia, ba nebolo špinavosti, ktoré by sa nebol dopustil. Nielenže kradol vo verejných záležitostiach a plienil majetky jednotlivcov, ale navyše zaťažil celý národ daňami. Za úplatok prepúšťal lupičov a tak vo vezení ostali iba tí, ktorí nemali peniaze. Akokoľvek bol Albinus veľkým zločincom, predsa ukázal, že v porovnaní so svojím nástupcom bol spravodlivý, pretože svoje špinavosti aspoň páchal po tajme. Jeho nástupca Gesius Florus sa totiž svojimi zločinmi proti národu vychvaloval. Flavius Josephus, Židovská vojna 2-4, 272, 273, 277 Prokurátor Gesius Florus bol známy nielen svojou hrabivosťou, ale i svojou nevraživosťou k Židom, čo využívali Gréci, ktorí s nimi boli v neustálých konfliktoch. Keď sa v sírskej Cezareji postavil Florus na stranu Grékov pri o účasť na samozpráve v meste, vznikli v Cezareji Židmi organizované nepokoje. Rozčúlený prokurátor poslal na týchto vzbúrencov rímske vojsko, ktoré ich vytlačilo z mesta. V stála židovská synagóga vedľa pozemku jedného Gréka, ktorý ho nielenže nechcel odpredať, a to ani na príhovor prokurátora Flora, ktorého Židia podplatili, ale onen pozemok nechal zastávať tak, že Židom ostala iba úzka cestička do ich modlitebne. Keď sa v jednu sobotu zišli Židia v miestnej synagóge, rozhodol sa tento Grék počas ich zhromaždenia vykonať pri vchode do synagógy obetu Bohom. A to v podobe usmrtenia vtákov, čo vyvolalo u Židov veľký hnev, pretože týmto rituálom bolo poškvrnené ich posvetné miesto. Nakoniec došlo medzi Grékmi a Židmi k veľkej bitke, ktorú musel ukončiť rázny veliteľ rímskej jazdy, Jukundus. Židia vyslali 12 svojich predákov na čele s Jánom ku prokurátorovi Flórovi a nariekali nad tým, čo sa stalo a prosili ho o pomoc, pričom skromne pripomenuli Florovi o ich 8 talentov zlata, ktoré mu dali, aby zabezpečil predajoných pozemkov od Gréka, ktoré stoja vedľa ich synagógy. Florus však také reči nemal rád a nechal týchto mužov zatknúť a uväzniť ich pod zámienkou, že ukradli knihy zákonov z Cezarej. Flavius Josephus, Židovská vojna 2 lomeno 14 292 na rozdiel od iných provincií mala Palestína oddávna odbojovú stranu, ktorá bola schopná viesť za sebou ľud. Povstanie vypuklo, keď prokurátor Gesius Florus vylúpil chrámovú pokladnicu, aby kryl schodok nezaplatených daní, pretože chrámy okrem náboženských funkcií plnili i funkcie bank. Robertson, pôvod kresťanstva, strana 123. Gesius Florus príliš nedbal na hospodársky stav a náboženské zmýšľanie v provincii Judea. Namiesto toho sa snažil rýchlo obohatiť na výbere daní, dokonca si bez problémov zobral z jeruzalemského chrámu 17 talentov zlata, čo odôvodnil ako výber daní pre cisára. Takáto trúfalosť uviedla celé mesto do nepokojov. Situácia v Jeruzaleme sa vyhrotila do takej miery, že došlo k stretu židovských radikálov s miestnou rímskou posádkou, ktorú v eufórii Židia premohli a všetkých vojakov pozabíjali. Židovskí radikály zeloti prepadli aj rímsku štátnu správu, vypálili dom veľkňaza Ananiáša, kráľovský palác Agripu II. a archív Jeruzalemskej radnice, kde boli uschované dlžné úpisy, čím si získali priazeň chudobnej vrstvy židov. Napokon povstalci roku 66 dobili pod vedením Lazára, syna veľkňaza Ananiáša, skalnatý útes z Masada, čím znemožnili každodennú obetu za cisára. Prefekt pre oblast Cýria Cescius dostal niekoľko listov, ktoré opisovali nepokojné dianie v Jeruzaleme. Prvý bol od prokurátora Jeruzalema Flora, ktorý opísal nepokoje v meste ako v židov proti Rímu. Ďalší list bol od Bereniky, Sestry židovského krála Agripu II., ktorá popísala situáciu v meste za katastrofálnu a obvinovala prokurátora Flora z skrútosti na obyvateľov mesta. Prefekt Cestius sa rozhodol vyslať do Jeruzalema jedného zo svojich tribúnov, aby mu objektívne zhodnotil situáciu. Prefektou Vyslanec sa stretol so židovským kráľom Agripom, ktorý mu vysvetlil okolnosti zbúrania súsošia Antónie, ktoré tak pohoršilo rimanov, ako i zastavenie pladieb daní pre cisára. Agripa ubezpečil Vyslanca, že dá všetko do poriadku. Socha bude obnovená a dane dodatočne zaplatené. Flavius Josephus, Židovská vojna, 2,14, 280-288. až 288. Zborenci prinútili prokurátora Flora k odchodu do Cezareji a o jeho ďalšom osude už nie je nič známe. Židovskí radikáli obsadili skalnatú pevnosť Masada, čím zabránili kňazom uskutočňovať každodenné obetné obrady za cisára. Obsadením Masady tak nadobudla vzbúra židov oficiálny charakter vojny, ktorý uvrhol Galileu do víru krvavých bojov. Sýrský guvernér Cestius Gallus musel rýchlo reagovať na zabíjanie rímskych občanov a vojakov jedinej kohorty v Jeruzaleme, ktorá sa povstalcom vzdala za podmienky, že ich životy budú ušetrené. Povstalci ich však do jedného pozabíjali. Židovskí radikály s besnením prepadávali i susedné grecké mestá, kde bezohľadne rabovali a zabíjali nielen rímskych občanov. Miestodržiteľ Sýrie cez Gallus musel na danú situáciu rýchlo reagovať. A tak v októbri roku 66 vyrazil s 12. legiou, 6. pešou kohortou, 4. oddielom jazdcov a pomocnými zbormi do Jeruzána zjednať poriadok. Rímskú armádu sprevádzal i židovský kráľ Agrippa II. so svojím plúkom. Sýrsky miestodržiteľ Gaius Cestius Tius začal svoje ťaženie obsadením mesta Chabulón. Keď však Cestius prišiel do mesta, nikto tam nebol, lebo ľudia utekli do hôr. Keďže mesto bolo bohaté, nechal ho Cestius svojim vojakom vyplieniť a vypáliť. Potom prikázal urobiť niekoľko nájazdov na okolité vidiecké sídla, ktoré taktiež vypálil. Skutočnosť, že rímske posádky boli roztrúsené po celom kraji, využili židovskí povstalci a rímanov začali úspešne prepadávať. Cestius pochopil taktiku židovských povstalcov a tak opätovne zjednotil vojsko, aby zabránil zbytočným ľudským stratám. Po konsolidácii vojska zamieril prefekt s vojskom do mesta Sepforis, v súčasnosti Cipory, 6 kilometrov severozápadne od Nazaretu. Mesto sa síce vďaka svojej dobrej polohe statočne bránilo lukostrelcami, lenže Rimania ho obozretne obišli, napadli a ťou ho dobili. Cestius dobíjal jedno mesto za druhým a približoval sa k Jeruzalemu. Keď jeruzalemskí židia uvideli, že vojna sa blíži, nechali sviatok sviatkom a chopili sa zbrane. Ich zúrivosť, že boli vytrhnutí zo zbožných povinností, nákoľko bola sobota, spôsobila, že vyrazili na Rimanov s takou prúdkosťou, že rozrazili ich hrady a zabíjaním postupovali stredovou formáciou rímskeho vojska. Flavius Josephus Židovská vojna 2 lomeno 18, 499 až 512, 2 lomeno 19, 513 až 555. Židia pod vedením vodcov zelotov narýchlo zorganizovali početnú armádu dobrovoľníkov, ktorá pred Jeruzalémom Rímanu porazila. Po tomto nevýdanom úspechu začali Židia hromadne obsadzovať ďalšie územia v Palestíne. Vyššie židovské duchovenstvo bolo výsledkom boja prekvapené tajne sa totiž chystali vydať do rúbne na zem, ktorú mali brániť. Veľkňazi sa tak stali terčom útokov zelotov, ktorí v eufórii prepadávali a rabovali nielen ich domy, ale i štátne budovy, súkromné domy rímskych občanov, židovských obchodníkov a ľudí, ktorí boli v nejakom spojení s rímskou správou. Vypaľovaniu neušli ani luxusné rezidencie miestných boháčov, ktorých povstalci vyhlásili za kolaborantov. Takto bol zabitý a vláčený mestom i židovský veľkňaz Ananiáš, na ktorého podnet bol zabitý vodca, kresťanov Jakub. Divoké prenasledovanie všetkých, ktorí nesúhlasili s povstaním, bolo sprevádzané radikálnymi Židmi, ktorí očakávali naplnenie prísľubu písma Davidovho domu. Jeho vidím, ale nie už teraz. Hľadím na neho, no nie z poblízka. Hviezda vychádza z Jakuba, že zlo sa zdvíha z Izraela. On rozbije spánky moapské a temeno všetkým synom Seta. Pentateuch, kniha Mojžišova, 4 lomeno 24-7 Židia sa vzbúrili a zabili miesto držiteľa a porazili aj konzulského legáta v Sýrii. Po celom východe sa rozšírila správa ako zakorenená viera, že pánmi nad celým svetom sa stanú tíčoví dúz judej a ako ukázali neskoršie udalosti, Židia to vzťahovali na seba. Seutonius, životopisy rímskych cisárov, 8 lomeno 4. Väčšina židov chovala presvedčenie, že v starých spisoch kňazov je zaznamenané, že práve v tejto dobe sa vzmôže východ a že tí, ktorí vzídu z Judei, sa zmocnia sveta. Tacitus, z cisárskeho Ríma, 5 13. Predstava židov o Bohu sa postupne vyvíjala. Nepovažujú už jahvého iba za Boha Izraela. Robia z neho jediného a pravého boha všetkých ľudí, pričom iných bohov označujú za falošných a úctu, ktorá je im preukazovaná, prirovnávajú ku modlou služobníctvu. Schmidt, Hereza, strana 36. Na začiatku povstania boli Židia rozdelení, A to nielen po náboženskej stránke, ale i v prístupe k vojne. V meste Skytopolis dnešných Bejtšán v Izraeli, sa miestných Židia postavili voči Židom podporujúcim vzbúrencov. Židia čelili v mnohých mestách nenávistným prejavom, najmä od miestných Grékov, ktorí ich v Cezareji či Aleksandrii doslova vyvražďovali. Po porážke sírského držiteľa pred Jeruzalemom sa však situácia zmenila a všetky židovské frakcie sa zjednotili. Vrátane chudobných a bohatých vrstiev a veľkňazov keď sa cisár Nero vrátil zo svojho umeleckého turné po Grécku do Ríma, dostal od svojich úradníkov správu o vypuknutí židovského povstania v Judei. V reakcii na neúspech svojho sírského guvernéra Cestia dostal Nero strach a začal premýšľať, komu zverí velenie armády, ktorá by porazila vspúrných židov. Nazlostený Nero povolal na cisársky dvor jedného z najschopnejších generálov svojej doby – Flávia Vespasiana. Cisár však musel vyriešiť jeden malý problém a to rehabilitovať Vespasiana, nakoľko ten bol u cisára v nemilosti. Vespasianus sa príspevenára častejšie vytratil von alebo pri ňom podriemkával, čím si veľmi pohneval cisára, ktorý ho dal nielen vylúčiť zo svojej skupiny, ale dokonca mu zakázal prístup k sebe. V roku 66 však cisár Nero Vespasiana omilostil a menoval ho za správcu Judei, pretože na potlačenie tejto vzbury bolo treba väčšieho vojaka a rázneho vojvodcu, ktorému by sa mohla bezpečne zveriť taká dôležitá úloha. Seutonius, životopisy rímskych cisárov, 8 4. V roku 67 vpochodoval Vespasianus s obrovským vojskom do provincie Galilea. Generál disponoval troma légiami a pomocnými zbormi, ku ktorým sa pridal i židovský kráľ Agrippa II so svojou osobnou armádou a sefardskí Židia. V júli roku 67 Vespasianus zdobil pevnosť Otopata, ktorej veliteľom bol slávny historik Flavius Josephus. Keďže obrancovia pevnosti sa nachádzali v beznádejnej situácii, spáchali postupne samovraždu. Ako posledný mal byť Flavius Josephus, ktorý to z nejakého dôvodu neurobil a vzdal sa generálovi. Generál ušetril život Flávia za to, že mu pri výsluchu prorokoval, že sa stane císárom. Vespasiana táto vežba zaujala, preto Flávia nezabil, ale ponechal si ho ako zajadca. Flavius Josefus prevádzal generála pri jeho vojenskom ťažení a stal sa tak očitým svetkom vojnového ťaženia rimanov proti Židom, ktoré neskôr opísal v knihe Vojna židovská. V roku 67 sa pod vedením generála Vespasiana nachádzala celá Galilea opäť v rukách rimanov. Židovskí vzbúrenci tak pochopili, že k rozhodujúcemu boju dôjde v Jeruzaleme. V samotnom meste Jeruzalem mali vedúce postavenie radikálne skupiny, ktoré sa dôkladne pripravovali na stred s rímskou armádou. Vespasianus sa však nikam neponáhľal a svoju pozornosť zameral na dobitie pobrežných oblastí a za Jordánska, ktoré chcel získať opäť pod rímskú kontrolu. Rímania postupovali s rozvahou a po dobytí Galilej a ostatného územia nenapadli Jeruzalem hneď, ale pokojne vyčkávali. Ako sa vyvinie situácia v Jeruzaleme? Ábel, židovská vojna v prvom storočí, strana 16-17. Útok na židovských povstalcov viedol i generálov syn Titus. Keď sa otcova a synova armáda spojila v Antiochii a obidvaja otcovia začali plánovať útok na Jeruzalem, prišla od posla z Ríma neuveriteľná správa. Cisár nerozpáchal samovraždu a novým cisárom sa stal generál Galba. I keď Vespasianus vo svojej odpovedi uznal nového imperátora a prejavil mu vernosť, stále bol prekvapený zdiania v meste. Vespasianus v snahe pochopiť, čo sa deje v Ríme, pozastavil prípravu ťaženia na Jeruzalem. Židovskí vodcovia, ktorí mali taktiež informácie z Ríma, však nevyužili problémy svojho nepriateľa, ale strácali čas vzájomnými spormi. 9. júna roku 68 spáchal cisár Nero samovraždu a nakoľko nemal nástupcu a nezanechal ani závet, ktorý by určil nového cisára, uviedol Impérium do obdobia zmetkov a občianských vojen. Kým sa elitní pretoriáni na čele Stygelinu som spametali, vyhlásili vojská v Hispánii za cisára legáta Servia Sulpicia Galbu, vodcu vzbury proti Neronovi. Senát jeho prevzatím moci súhlasil, ale veľmi mu tým nepomohol. Keďže štátna pokladnica bola prázdna, nemohol splniť to, čo vojakom slúbil a tak ho prestali podporovať. Galba napokon vládol necelých 7 mesiacov, kým bol zabitý na fóre. Pretoriáni si potom zvolili za cisára Neronovho oblúbenca Salvia Otona. Ten vládol ešte kratšie, len tri mesiace, nakolko po porážke svojho vojska nad svojim vyzývateľom o cisársky trón Vitelliusom spáchal na bojsku samovraždu. Vitellius, ktorý bol známy ako hulvác s hrošou kožou a svojim obžerstvom, vládol osem mesiacov, kým ho obyvateľia Ríma nedobili palicami na gemonských schodoch a hákom neodťahli do rieky Tiber. Jeho smrťou sa skončil rok troch cisárov. Toto všetko sa odohralo od leta 68., do jary roku 69. Davisova stratené striebro, strana 74. Zamarovský, dejiny písané Rímom, strana 192. Italius nepožíval medzi ľudom a vojskom všeobecnú úctu, a to ani u Vespasiana, preto ho generál za cisára neuznal. Naopak, egyptské, sírske ako i jeho vlastné legie ho vyhlásili za cisára. Vespasianus vedel, že musí konať a do Ríma, preto vedením armády v Judei poveril svojho syna Tita. Ten dostal od otca jasný príkaz, zlikvidovať židovské povstanie a nastoliť poriadok v provincii. Medzi tým sa v Itálii pri meste Kremona uskutočnila bitka medzi cisárom Vitelliusom a generálom Vespasianom. Vitellius poľahky podľahol skúsenému generálu a hanebne utiekol do Ríma kde ho obyvatelia mesta potupne zabili. Vespasianus sa tak stáva císárom, ktorý založil novú dynastiu, nazývanú Fláviovci. Židovskí vodcovia nevyužili problémy nepriateľa. Strácali čas a ľudí vzájomnými zhubnými spormi, pričom očakávali, že sa rímska ríša pod tiahou problémov zrúti sama. Keď v apríli roku 70 prišli do Jeruzalema správy o pochode rímskeho vojvodcu Tita s veľkou armádou, Židovskí vodcovia sa zvákli a prestali sa hádať, bolo už ale neskoro. Jediný, kto nepanikáril, ale chopil sa riadenia situácie a prejavil určité rysy vodcu, bol Šimon bar -Giora. Tento charizmatický vodca mal oddaných zelonských bojovníkov, ktorých doplnil i o veľký počet otrokov, ktorým slúbil za statočný boj slobodu. Robertson, pôvod kresťanstva, strana 124. Na ceste do Jeruzalema sa generál Titus so svojím vojskom utáboril v Gofne, v blízkosti mesta, odkiaľ sa vydal na prieskum Jeruzalema. Od svojich špehov sa dozvedel, že väčšina obyvateľov mesta nemá záujem z Rímanmi bojovať, nepodnikali však žiadne kroky, aby o tom generála presvedčili. Naopak, keď si obzeral veže mesta, vyrazilo proti nemu expedičné židovské vojsko a odrezalo od neho veľkú časť jeho armády. Nakoniec tento útok ustal a prepadovú židovskú jednotku zahnal. Na druhý deň sa Titus vydal priamo pred Jeruzalem, kde si pred mestom na jednej vyvýšenine urobil tábor s výhľadom na celé mesto. Svoju druhú posádku nechal utáboriť na Olivovej hore východne od Jeruzalema a práve na ňu ešte v ten deň zaútočili povstalci. Keďže desiata légia sa ešte len opevňovala, dostala sa do stavu chaosu. Ten vyriešil rýchly zásah Tita, ktorý zatlačil židovských zbúrencov do údolia. Jednému z vodcov povstania, Janovi z Gyschali, sa podarilo pod zámienkou slávenia Sviatku dostať do Jeruzalema niekoľko výborných bojovníkov, ktorí sa schovali v podzemných chodbách. Medzitým Titus presunul tábor bližšie k Jeruzalemu, kde zničil všetky ploty a záhrady, ktoré si ľudia postavili okolo hradieb zrovnal zo zemou celú oblasť od vyhliadky až po Herodesovu hrobku. Po štyroch dňoch bola oblasť pri hradbách zrovnaná zo zemou. Price Jeruzalem v obliehaní, strana 115-128. Počet v Jeruzaleme obliehaných židov každého veku a pohlavia mužského či ženského, bol, ako som sa dozvedel, 600 tisíc. Každý z nich mal vo svojich rukách zbraň, a upredňosňoval svoju smrť pred životom. Tacitus, Dejiny, 5,8 Flavius Josefus udáva počet oblianých obyvateľov v Jeruzaleme až na 1 milión. Tento veľký počet ľudí zdôvodňuje i putníkmi, ktorí prišli do mesta z rôznych židovských provincií, aby ako bohabojní židia z diaspóry boli prítomní v chráme počas slávnosti paschy. Táto slávnosť do istej miery upokojila nezhody medzi rôznymi židovskými frakciami a spojila ich v obrane mesta pred Rymami. Pred útokom na mesto ponúkol Titus obrancom mierové podmienky, ktoré boli z hľadiska situácie, v akej sa nachádzali veľkorysé. Židia ich ale odmietli. Ján z sústredil svojich zelodských bojovníkov na obranu chrámového komplexu a Šimon Bargiora rozložil svojich vojakov do dvoch frontov, ktoré mali za úlohu Rimanov narúšať a zapálenými fakľami ničiť stavbu obliehacích strojov. Keď Rimania dokončili svoje obliehacie stavby a pripravovali sa na útok, Židia ich nečakane zaskočili a zautočili na nich. Spočiatku získali Židia nad prekvapenými Rimanmi prevahu, no počas bitky sa prejavila vojenská kvalita Rimanov, ktorí nielenže zatlačili židovských povstalcov naspäť do mesta, ale mnoho ich i zajali. Titus nechal zajacov na výstrahu pred bránami mesta ukryžovať a vyzval vzbúrencov ku kapitulácii. Po niekoľkých dňoch boja sa Rimanom podarilo na viacerých miestach preraziť hradby Jeruzalema a vniknúť do mesta. I keď ich židia niekoľkokrát vytlačili, napokon skúsenému vojsku podľahli a ustúpili do svojich pripravených úkrytov. Titus nechal svoj tábor preložiť do vnútra mesta. Armstrong, Jeruzalem, strana 150, Johnson, Dejiny židovského národa, strana 109. Keď vošiel Titus do mesta, zakázal vojakom vraždenie civilného obyvateľstva a plienenie domov, generál nemal záujem o vojenské jatky, ktoré by sa odohrali v mestských štvrtiach, preto cez slávia Josefa vyzýval v hebrejčine ľud, aby sa vzdal a mestomu odovzdal bez boja. Za to obyvateľom slúbil slušné zaobchádzanie a beztrestnosť. Zbúrenci sa výzve manov vysmiali a tým, ktorí by uvažovali, že sa vzdajú nepriateľovi, hrozili smrťou. I napriek rozbám sa podarilo niekoľkým Židom uniknúť a prebehnúť k Rímanom, ktorí ich v zápetí bezpečne dostali z mesta na vidiek. Po takéto odpovedi židovských povstalcov nariadil Titus útok. Tí sa však statočne bránili. Dokonca sa im diverznou činnosťou a protiútokmi podarilo zničiť rímske obliehacie stroje. Nahnevaný Titus sa napokon rozhodol ohradiť Jeruzalem veľkým valom, z ktorého nikto nemal utiecť. Vedel totiž, že v meste je nedostatok potravín a upadá i morálka obyčajných Židov, ktorí sa k zbúrencom pridali buď v eufórii, alebo aj z donútenia. Navyše nariadil, aby vojaci začali stávať čtyri násipy, cez ktoré sa mala rímska armáda ľahko dostať do centra mesta. Keď sa cez podarilo rímským hliadkam obsadiť múr mesta, dali Titovi signál a ten prikázal vojsku okamžite zaútočiť. Rímania, ktorí prešli do mesta, začali prenasledovať Židov, a to až do posvetného okrsku. Stúpenci Šimona a Jána bránili Svetiňu zo všetkých síl, obávajúca konečnej porážky. Nakoniec Židia štvrť ubránili a Rimania sa zatiaľ uspokojili s tým, že ovládli väčšinu mesta. Newman, judaizmus od A po Z, strana 197. Pred útokom sa Titus poradil so svojimi vediteľmi ohľadom budúcnosti chrámu, či ho má ponechať alebo zničiť. Napokon sa rozhodol ho ponechať. Na druhý deň skoro ráno prikázal zautočiť na chrámový obvod a zobriť ho do obklúčenia. Keď zistil, že útoky vedené na hradby chrámu cez rebríky sú odrazené a baranidlami neprelomí brány posvetného chrámu, prikázal vráta zapáliť. V okamžiku, keď rímania zapálili brány, rozšíril sa oheň i na celé stĺporadie. Titus však bojakom dôsledne nakázal oheň uhasiť, aby bol chrám ušetrený pred požiarom a zničením. Avšak chrám zachvátil požiar. Počiatkom a príčinou požiaru boli domáci ľudia. Keď Titus odišiel z boiska, vzbúrenci si trochu odpočinuli a opäť na Rímanov udreli, čím došlo k úzrážke medzi posádkou chrámu a rimanmi, ktorí hasili požiar vnútorného chrámového obvodu. Na zlostený rimania židov obrátili na útek a prenikli až ku chrámu. A tu, ktorý si vojak, ani nevyčkal rozkazu, ani sa nezlakol tak hrozného počínania, ale vedený akýmsi požím popudom, zodvihol z horiaceho dreva, dal sa vyzdvihnúť od svojho spolubojovníka a hodil oheň do zlatých dvierok. Keď plameň vyšlahol, spustili židia krík. Hodný tej pohromy a zbiehali sa, aby tomu zabránili. Flavius Josephus, Židovská vojna 6, 4, 249, 251 až 253. Pri posledných bojoch sa ocitol v plameňoch i samotný chrám. Keď k nemu pribehol stopník s oznamom, že horí židovský chrám, Titus sa práve zdržiaval vo svojom vojenskom stane. Flavius Josephus ako priamy účastník obliehania zaznamenal, že Titus vyšiel zostanú ostanu tak, ako bol, a bežal ku chrámu. Volaním na vojakov a mávaním pravicov im prikazoval, aby oheň v chráme uvasili. Jeho volanie však nikto nepočul, pretože ho prehlušoval príliš veľký bojový rev, panický krik, ako ich padajúcich horiacich trámov. Kým sa dostal rozkaz k najbližším vojakom, Požiar chrámu sa rozšíril do takej miery, že ho už nebolo možné uhasiť. I keď bolo mesto obklúčené a hradby poničené, židovskí povstalci ešte stále držali niektoré opevnené ulice a podzemné chodby. Po požiari chrámu, ktorý bol úplne zničený, však židia pochopili, že vojnu prehrali a tak vyslali k Titovi svojich zástupcov. Titus prijal židovských vyslancov a zo zaujatím si vypočul ich reč. Židia však o svojej reči nehovorili nič o kapitulácii a nežiadali ani milosť, ale žiadali Tita o zhovievavosť, aby mohli židovskí povstalci voľne i s rodinami opustiť mesto. Titus nemohol uveriť požiadavkám židovských vyslancov, lebo s takou drzosťou sa ešte nestretol. Preto sa po vypočutí si deputácie povstalcov postavil na vyvýšenom mieste a cez tlmočníka predniesol davu židov, ktorí prišli s vyjednávačmi. Môj otec Vespasianus, keď prišiel do Judei s armádou, tak nemal v úmysle zničiť Židov. Chcel vám poskytnúť časku zmene zmýšľania. Vy ste však jeho ľudskosť pokladali za slabosť a našou miernosťou ste živili svoju drzosť. Po smrti cisára nerazte sa zachovali tak, ako je zvykom u najväčších darebákov. Nadobudli ste odvahy kvôli našim občianským zmetkom. Pred vojnou som vás dôsledne vyzýval, aby ste od nej upustili. Šetril som vás, i keď ste viedli vojnu dlhý čas. Pardonoval som vaše prehrešky a keď ste ku mne utiekli, dodržal som slovo a neublížil som vám. Ba i nad mnohými zajacami, ktorí proti mne bojovali, zľutoval som sa. Kročil som i svojich vojakov, ktorí vás chceli pozabíjať. Po každom svojom víťazstve som vás vyzýval k mieru, ako by som bol porazený. Keď som sa dostal do blízkosti posvetného obvodu, zase dobrovoľne celkom som zabudol na vojenské zákony a vyzýval vás, aby ste ušetrili vlastné posvetné miesta a zachránili pre seba chrám. Povoloval som vám všetkým bezpečný odchod a záruku záchrany pre chrám. Tým všetkým ste pohrdli, a chrám ste vlastnými rukami zapálili. A potom všetkom vy, tri. mňa teraz vyzývate k rozhovorom. Titus sa rozhneval nad tým, že mu židia predkladajú svoje priania ako víťazi. Tento bezočivý postoj židov tak rozhneval Tita, že ten dal medzi nich rozhlásiť, aby už k nemu neprebehovali a ani nedúfali v jeho milosť. Lebo už nikto nebude šetrený a moja zhovievavosť bude len v rámci vojenského práva, podľa ktorého budem vo všetkom postupovať. Flávius Jozefus, Židovská vojna 6, lomeno 6, 316-353 Židovskí vzbúrenci vo svojej zvláštnej povahovej črte dúfali v Titovú milosť, nepočítali však s tým, že každá zhovievavosť má svoje hranice a v prípade Rimanov i napriek ich tvrdosti ju niekoľkokrát prekročili či dokonca zneužili. Titus sa viac nemienil zaoberať tvrdosťou Židov a nechal svojich vojakov Jeruzalem vydrancovať a nakoniec vypáliť napriek dôkladným čistkám sa podarilo niekoľkým židovským povstalcom dostať z mesta a uchýliť sa do prilahlých skalnatých útesov, ktoré mali vzbúrenci ešte stále pod kontrolou. Hlavní vodcovia povstania, židovských zhloti, z schali a Šimon Bargiora sa schovali v podzemných chodbách s tým, že nebudú odhalení. Nakoniec ich pri prehľadávaní mesta Rímska hliadka objavila a zajala ich Obaja vodcovia boli ako vojenskí zajadci odvedení do Ríma, kde bol po súdnom procese Šimón popravený a Ján uväznený na doživotie. Po obsadení mesta poveril Titus svojho generála Frontusa, aby zabíjal len tých, ktorí sa budú stávať na odpor so zbraňou v ruke a dal popraviť všetkých zbúrencov a lupičov, ktorí sa navzájom udávali. Mladých a pekných si nechal na triumf a starších 17 rokov poslal do Bani v Egypte. Židia, ktorí nedosiahli vek 17 rokov, boli predaní do otroctva. Mnohí Židia počas obliehania zahynuli samovraždou, niektorí sa pozabíjali navzájom, ale väčšina z nich po ukončení vojny zomrela od hladu. Flavius Josephus, Židovská vojna 6/9, 416 až 418, 430. I napriek tvrdému zásahu rímskej moci, Titus prepustil 40 tisíc židov, ktorí boli prinútení k boju s impériom alebo sa určitým spôsobom vykúpili. 26. septembra roku 70 bolo mesto úplne dobité a keď už nebolo čo drancovať, nechal Titus zrovnať nielen jeruzalemský chrám, ale i celé mesto zo zemou. Celkovo trvalo obliehanie Jeruzalema i pouličnými bojmi 139 dní. Podľa starovekého historika Jordanesa nechal Titus zabiť 1 milión 100 tisíc Židov a ďalších 100 tisíc predal do otroctva. Všetku pôdu v Judei skonfiškoval a nechal vydražiť, pričom peniaze použil na rozvoj štátnej infraštruktúry či účelové stavby, ako bol napríklad Amfiteáter Koloseum. V Jeruzaleme ponechal Titus iba desiatú légiu, ktorá mala za úlohu vyčistiť okolie od malých zbúdaneckých skupín, ktoré sa schovávali po okolí. On sám sa vybral do Cezarejí, kde sa chcel venovať odpočinku. Po čase odpočinku sa rozhodol Titus vrátiť do Ríma. Cestou sa zastavoval po rôznych mestách, kde usporadúval nákladné slávnosti a ukazoval obyvateľom miest svojich zajadcov. Keď prišiel k mestu Zeuguma na hornom toku Eufratu, prišli k nemu poslovia od párckého kráľa Vologesa a odovzdali mu od neho dar, zlatý veniec k víťazstvu nad Židmi. Keď sa obyvatelia Antiochie dozvedeli o príchode Tita, pripravili mu slávnostné uvítanie a po bohatej hostine ho požiadali, aby ich zbavil Židov, čiže aby ich vypudil z mesta. Titus na túto žiadosť nereagoval a keď sa chystal na odchod, ľudia ho opätovne žiadali, aby vyhnal židov z mesta. Titus močky počúval na liehanie ľudí z Antiochie a povedal Ale však ich vlast je zničená, kam ich mám vypudiť? Navyše žiadne mesto ich nepríme. Nikto nechce mať židov u seba. Vodcovia z Antiochie ustúpili z požiadavky a predniesli novú, a to, aby Titus zničil medené dosky, na ktorých boli vyrité práva Židov. Titus však i túto žiadosť odmietol a z mesta odišiel. Flavius Josephus, Židovská vojna 7 ,5, 95 až 111. Titus išiel do Ríma cez územie Sýrie, Sinajského polostrova a Egypta kde sa preplavil z aleksandrijského prístavu do Ríma, ale medzi tým sa ešte zastavil v Jeruzaleme, kde zanechal desiatú légiu pod vedením svojho strýka generála Luciusa Flaviusa Silvu, nakoľko vojna dobytím Jeruzalema ešte neskončila. Titus si vypočul plány generála, v ktorých ho uistil že ukončí povstanie v spodných Židov a zlomí i posledný odpor povstalcov, ktorí si ešte stále držia svoje pozície na troch útesoch. Lucius Flavius Silva, brat císára Vespasiana, začal so všetkou rímskou dôslednosťou postupne čistiť okolie Jeruzalema od zbytkov povstalcov a za pomerne krátky čas sa mu podarilo obsadiť i dve z troch pevností, ktoré sa ešte nachádzali pod kontrolou povstalcov. Ostávala mu už iba jedna, a to na vysokom a neprístupnom vrchu pri brehu Mŕtvého mora týčiaca sa Masada. Nedaleko Jeruzalema je veľmi pevný hrad s názvom Masada. Založili ho v minulosti králi pre bezpečné uloženie svojho majetku počas vojnových kríz a pre svoju osobnú bezpečnosť. Masada leží v hlbokej a strmej rokline, ktorej dno nemožno dovidieť, a každému živému stvoreniu sú neprístupné zo všetkých strán. Skalou masadu oddelovujú do okolo výšiny nemalého obvodu. Tejto pevnosti sa zmocnili Sikariovia, na čele ktorých stál Eleazer, mocný muž, potomok z Judei. Flavius Josephus, Židovská vojna 4-7, 399, 7-8, 253, 280. Pevnosť Masada bránila fanatická židovská náboženská skupina sykáriov, ktorá ešte pred vojnou vykonávala diverznú činnosť proti rímskym úradom, útočila na rímskych občanov a židov, ktorí s nimi spolupracovali. Niektorí historici stotožňujú sykáriov so zelotmi, ale Flavius Josefus ich dôsledne odlišuje. Sikárti predstavovali radikálnu židovskú frakciu, pre ktorú bolo nemysliteľné stať sa Rímanom. Preto spojili všetky ľudské síly a materiálnu pomoc, ktorú v pevnosti zhromaždili, s odhodlaním pojovať do posledného povstalca. Prezieravý generál Lucius Silva i hneď pochopil, že dobyť pevnosť nebude také ľahké. Ako skúsený rímsky generál však nepanikáril, ale začal s postupnými krokmi ktoré mali do pomôcť pevnosť ovládnuť. Generál Silva sa najskôr zmocnil okolitého územia a posádku rozložil na najvýhodnejšom mieste. Keďže pevnosť Masada bola pevná a stála na neprístupnej skale, odolná proti priamému útoku, rozhodol sa generál preskúmať okolie pri jej vrchu a nájsť jej najslabšie miesta. Nakoniec sa Silva rozhodol obohnať celú pevnosť opevnením, aby z nej nikto nemohol utiecť a zároveň ju zvonka zásobovať. Po celom obvode opevnenia vytvoril strážne veže, na ktorých vojaci mohli dohliadať nielen na okolie, ale i na dianie v pevnosti. Rímania však nevedeli, že povstalci ešte pred príchodom rímskych légií nazhromaždili v pevnosti dostatočné zásoby na niekoľko rokov. Generál Silva stál pred náročnou úlohou, lebo si uvedomoval, že na dobitie takej pevnosti sú potrební nielen odolní vojaci, ale i skúsení inžinieri, ktorých vedomosti potreboval pri vybudovaní špecifických obliehacích strojov a schopnosti realizovať technicky náročné stavby, akým bol násyp k hradbám pevnosti. Flavius Josephus, Židovská vojna, 7-8, 294-304. Rimania mali obdivuhodnú vlastnosť a to bola úžehnatosť spojená s trpezlivosťou. Pre rímanov nebolo nikdy nič stratené a ak áno, tak neplakali nad situáciou, ale pustili sa do ešte tvrdšej práce, aby nepriaznivé podmienky zvrátili. Lucius Silva bol typický ríman, ktorého nič nemohlo zastaviť. A tak zvolal veľkú strategickú poradu, do ktorej si dal zvolať nielen svojich vysokých dôstojníkov, ale aj inžinierov, stolárov a iných technických majstrov, ktorí sprevádzali jeho légiu pri ťaženiach. Výsledkom porady mal byť reálny plán na dobitie pevnosti. Silva po porade s inžiniermi prikázal stavať technicky náročný násyp, ktorým chcel spojiť vojenské stanovište v doline s pevnosťou na páhorku. Náročnosť tohto projektu zvyšoval i nedostatok drevín. Inžinieri ho však ubezpečili, že sa s týmto problémom vysporiadajú. Na druhej strane dostali vojenskí technici za úlohu prerobiť tradičné obliácie stroje tak, aby boli čo najefektívnejšie v rámci daných podmienok. Keď videli Sikariovia z Masady mohutnú prípravu rímskej armády na útok, začali v rámci obrany stavať vo vnútri svojej pevnosti ďalšiu obrannú hradbu, aby spevnili svoj hrad. V roku 73 ukončili Rímania všetky technické prípravy k boju a pripravovali sa k záverečnému útoku na pevnosť. Vodca židov Eleazer si to dobre uvedomoval, nakoľko povstalci po celý čas sledovali stavebnú činnosť rímskych vojakov. Predvečer rímskeho útoku Eleazer prehovoril k obráncom pevnosti Masada. Židovský vodca zdôraznil povstalcom ich odhodlanie bojovať za vieru. A pripomenul im spoločnú prísahu, že nikdy nebudú sluhami rimanov a nikdy nebudú slúžiť iným bohom. Komej, kto je kto v židovských dejinách. Strana 118-119 Prvý deň rímskeho útoku na pevnosť začal celodennou mohutnou páľbou z upravených katapultov, ktoré vrhali na hradby pevnosti vopred prispôsobené ťažké kamene, projektily a špeciálne vyrobené zápalné strely. Pod takýmto masívnym delostreleckým útokom sa začali rúcať nielen múry pevnosti, ale i morálka a disciplína obrancov, ktorí doposiaľ nič také nezažili. Na túto kritickú situáciu musel rýchlo zareagovať vodca postavcov Eleazer, ktorý nechal na námestí pevnosti zhromaždiť všetkých obrancov a v snahe zvýšiť vydeseným židom morálku im pripomenul spoločnú prísahu vernosti. Na druhý deň skoro ráno začali Rimania v plnej zbroji a so svojou známou dôslednosťou frontálny útok na pevnosť. Aké ale bolo ich prekvapenie, keď sa im nikto nepostavil na odpor? Rimania prechádzali obozretne cez zničené hradby do vnútra pevnosti, nakoľko sa obávali, že ide o nepriateľskú pascu. Ale to, čo uvideli, ich šokovalo. Keď prišla prvá prieskumná jednotka na námestie, uvidela otrasný obraz v podobe tisícok mŕtvych tiel, brátane žien a detí, ležiacich na zemi. Vodca židovských vzbúrencov Eleázer sa nikdy nemienil podrobiť Rímanom. Nepripúšťal možnosť vzdať sa, či dať sa na útek. Dokonca neuvažoval ani o úteku žien a detí, ktorý by sa za určitých podmienok mohol podariť. Keď začala rímska armáda ničiť hradby pevnosti a on sám uvidel bezvýchodnosť situácie, rozhodol sa pre fatálny čin, ktorým bola hromadná samovražda. Žrebom vybrali 10 mužov, ktorí bez zachvenia podrezávali nastavené hrdlá. Keď vykonali túto hroznú službu, vylosovali spomedzi seba jedného, ktorý mal oných 9 vojakov rovnakým spôsobom sprevodiť zo sveta. A napokon sám spáchať samovraždu. Avšak jedna starena, ktorá vynikala nad ostatnými a jedna príbuzná Elezara rozmýšľali inak a podarilo sa im tajne ukryť i s piatimi deťmi v podzemných chodbách, kam sa privádzala pitná voda. Flávius Jozefus, židovská vojna 7 275, 319 až 321, 7 9, 395 až 400. Rímski vojaci našli v akvadukte pevnosti Masada dve vydesené ženy a 5 detí, o ktoré sa postarali. Po vypočutí si ich svedectva boli Rimania šokovaní židovským barbarstvom, ktoré spôsobilo tisícky zbytočných obetí. V roku 73 teda padla posledná bašta židovského odporu pevnosť Masada. No skutočnú poslednú bodku za prvou rímsko-židovskou vojnou dal až Cisár Vespasianus, keď bol na jeho príkaz preventívne zbúraný i židovský chrám Leontopolise. Keď prišiel Titus z Alexandrie do Ríma, usporiadal jeho otec Cisár Vespasianus veľkolepú slávnosť. Na túto pozoruhodnú udalosť prichádzali ľudia na námestie ešte pred východom Slnka, aby mali čo najlepšie miesto a tlačili sa v netrpezlivom očakávaní veľkolepého triumfálneho sprievodu. Otec a syn sa objavili na námestí. Išli na štvorzáprahových zlatých vozoch, oblečení vo fialových hodvábnych hróbach a s vavrínom na hlavách za ohromujúceho jasotu ľudí, hlučnej hudby a padajúcich lupienkou kvetov. V sprievode za panovníkmi išli stovky vojakov v krásnych uniformách. V ten deň boli ulicami ťahané pohyblivé pódia, na ktorých sa odohrávali rekonštrukcie bitiek proti židom a potom boli potupne ukazovaní židovskí zajatci, ale i rôzne ukoristené vzácne predmety, akým bol zlatý stôl, zlatý sedemramenný svietník menor a iné vzácne zlaté predmety vrátane nádherných závesov. Flávius Jozefus, Židovská vojna 7 lomeno 5, 4 až 5. Táto slávnostná prehliadka je zaznamenaná na výťaznom oblúku Cisára Tita, ktorý je dodnes jednou z najväčších atrakcií Ríma. Samotný výťazný oblúk nechal postaviť roku 81 Domiciánus mladší brat Tita, ktorý je niektorými historikmi obviňovaný zo smrti svojho staršieho brata. Je nepochybná, že veľká korisť z Judei prispela k veľkoletým stavbám, akým bol napríklad Fláviovský štadión, ktorý dostal v stredoveku pomenovanie Koloseum. Svet židov však utrpel veľkú traumu, keď namiesto nového vysnívaného začiatku židovskej samostatnosti prišla nenávratná tragédia tohto národa. Podľa dobových dejepiscov stratili židia viac ako 1 milión svojich príslušníkov a ďalších 100 tisíc sa rozptýlilo do okolitých krajín. Židovská vojna výrazne zasiahla i do judaistických náboženských pomerov, pretože vojvodca Titus nechal zničiť centrum židovského náboženského života Jeruzalemský chrám. Teraz stiehol spravodlivý boží trest Židov i celé toto bezbožné pokolenie za toľko zločinov proti Kristovi a jeho apoštolom. Koľko a aké pohromy vtedy zo všetkých strán postihli celý národ? Ako obyvateľia trpeli veľkým hladom? Ako tisíce ľudí bez rozdielu veku a pohlavia prišlo o život mečom, hladom a rozličnou smrťou? Koľko židovských miest bol obliehaných? koľko hrôzy videli tí, ktorí utiekli a zachránili sa. Eusebius, cirkevné dejiny, 3 5. Povstanie bolo pre Židov obzvlášť zničujúce. Obyvateľstvo Judei bolo zdecimované, veľkňazi mŕtvi, najsvetejšia svetiňa zničená. Kult na mieste chrámu ustal. Odteraz bola daň vyberaná pre chrám, vyčlenená pre svetiňu Jupitera Optima Maxima v Ríme. Židom bolo zakázané obracať na vieru a získavať nových stúpencov. Ako uznanie starobilosti židovského náboženstva urobil cisár niekoľko ústupkov. Tí, ktorí sa ako židia narodili, mohli si svoju vieru vyznávať a zjavne neboli nútení k účasti na cisárskom kulte. Potlačenie tohto židovského povstania prehlbilo a prinieslo odlíšenie kresťanov od židov. Bowtright, Gargula, Talbet, Dejiny rímskej ríše, strana 386. Pád Jeruzalema znamenal pre Židov drvivý úder. Avšak jednotlivé skupiny povstalcov pokračovali v rôznych oblastiach ešte niekoľko rokov v bojoch proti Rímanom. Išlo najmä o skupiny Zelotov a Sikariov, ktorí svojou nacionalistickou činnosťou pripomínali viac politické združenia než náboženské skupiny, i keď sa vždy horlivo až krajne odvolávali na dodržiavanie zákona. Pojem Zelot je odvodený z gréckého slova a znamená horlivý za zákon. Pomenovanie Sikariovia dostala táto skupina Židov podľa dlhého noža Sika ktorí nosili vždy pri sebe a ktorým vraždili modlárov a priaznevcov Ríma. Tieto extrémne hnutia pochádzajúce z Galilei boli zodpovedné za mnohé vzbury a nepokoje v tejto oblasti. Sikariovia, ale i Zeloti priamo iniciovali povstanie židov proti Rímu v rokoch 66 až 70. Pri obliehaní Jeruzalema cisárom Titom to boli práve tieto fanatické gerily lotov, ktoré vraždili tých obyvateľov Jeruzalema, ktorí sa chceli Rímanom vzdať. Po skončení vojny sa Sikariovia stiahli do egyptskej Alexandrie, kde začali robiť nepokoje a usilovali sa o štátny prevrat. Presvedčovali obyvateľov mesta, aby sa postavili Rímanom a žiadali slobodu. Táto výzva však mala iba minimálnu podporu, nakoľko v Alexandrii prevažovalo grécke a egyptské helenizované obyvateľstvo, ktoré židov nemalo v obľube. Snaha Sikariov nemala podporu ani u samotných aleksandrijských židov, ktorí zvolali zhromaždenie, kde odsúdili nabádanie k nepokojom. Nakoniec to boli samotní Židia, ktorí informovali prefekta Alexandrie Lupusa, aby zakročil proti Sikariom a pomohli mu v rámci údaní zatknúť često židovských extrémistov. Prefekt Lupus o celom incidente podal písomnú správu cisárovi, ktorý mu v odpovedi na situáciu v meste nariadil židovský chrám uzavrieť. Flavius Josephus, židovská vojna 7-10, 409-421 v ďalšej vzbúre došlo v meste Kyrena, čo bola stará grecká osada na pobreží Severnej Afriky, dnešnej Líbie. Tam prišiel charizmatický Jonatán a presvedčil niekoľko ľudí, aby sa k nemu pridali. Postalcov odviedol do púšte, kde im prisľúbil, že im ukáže veštecké znamenia a zjavenia. Niektorí vplyvný židovskí vodcovia v Afrike v tom videli problém a v snahe dištancovať sa od akýchkoľvek problémov so štátnou mocou upozornili na Jonatánovú činnosť Katula, guvernéra Líbie. Katulus okamžite nariadil urobiť vojenský záťah na vzpúrných židov. I keď sa Jonatánovi podarilo nejaký čas unikať rímskym hliadkam, tie ho napokon zaistili a predviedli pred guvernéra. Jonatán sa však ukázal ako excelentný podvodník a prednesol guvernérovi príbeh, v ktorom sa vykreslilo ako obeď bohatých židov, ktorí ho donútili zosnovať sprisáhanie proti císárovi. Nevieme, do akej miery Katulus uveril Jonatánovi, ale určite mu prišlo vhod zbaviť sa bohatých židov a získať ich majetok. Jonatán vo svojej pochabosti obviňoval zo sprisáhania i majetných židov v Alexandrii. A dokonca obvinil i Flávia Jozefusa, čo znepokojilo Vespasiána. Cisár nechal preveriť všetky obvinenia a kvôli nedostatku dôkazov dal niektoré trestné stíhania zastaviť. Jonatánovi udelil za krivé obvinenia prísny trest. Guvernér Katulus dostal od cisára dôsledné napomenutie, aby si dával na svoje rozhodnutia pozor, alebo na budúce už taký mierny nebude. Od zničenia Jeruzalemského chrámu bolo nariadené, aby tí Židia, ktorí pokračovali v dodržiavaní svojich rodových zvykov, platili každoročne príspevok dvoch denárov Jupiterovi na kapitole. Vďaka tomuto triumfu získali obaja generáli Vespasianus a Titus titul Imperátor: Cassius Dio, rímske dejiny 65-7. Židom kdekoľvek žijúcim uložil Vespasianus daň. Nariadil, aby každý z nich odvádzal každoročne na kapitol dve drachmy, tak ako platili predtým do chrámu Jeruzalemského. Flavius Josephus, Židovská vojna 7 6 218. Po prvej židovsko-rímskej vojne 66 až 73 zrušil cisár Vespasianus Židom najvyšší súd Sanhedrin, ako aj úrad Veľkňaza. Židom bolo oficiálne povolené praktizovať svoje náboženstvo, iba ak zaplatili ročnú daň pol šekela, čo boli dva dináre. Bola to rovnaká suma, ako prispievali Židia z diaspóry do druhého jeruzalemského chrámu. Túto daň pod názvom Fiscusiudaicus zaviedol roku 70 císar Vespasianus pravdepodobne ako trest pre všetkých Židov. Židia z celej rímskej ríše tak museli odovzdávať chrámovú daň na miesto do Jeruzalemského chrámu do chrámu Jupitera Optimusa Maximusa v Ríme, čo bolo pre Židov veľmi ponižujúce. Bakioki, od soboty k nedeli, 5. Fiskus, Judaicus. V deviatom roku svojej vlády sa u Cisára Vespasiana objavili isté príznaky choroby. Preto sa z Ríma odobral do Aquakutiláe na svoj majetok, kde každoročne trávieval leto. Tu sa však jeho zdravotný stav ešte zhoršil, nakoľko si prílišným pitím studenej, silne minerálnej vody pokazil zažívacie ústrojenstvo. Napriek všetkým týmto problémom vykonával svoje vladárske povinnosti i naďalej podľa svojho zvyku. Keď jeho zdravotné problémy prerástli, začal prijímať rôzne delegácie ležiac na posteli. Keď bol už takmer úplne vyčerpaný silnými hnočkami, povedal: Cisár musí zomrieť postojačky. Ako sa tak zo všetkých síl namáhal vstať, zomrel v rukách tých, čo ho podopierali, dňa 23. júna roku 79 vo veku 69 rokov. Jeho syn Titus vládol spolu s otcom Vespasianom a stal sa jeho oporou. Vzal na seba takmer všetky povinnosti spojené s vykonávaním vlády. Otcovo mene diktoval listy, koncipoval vyhlášky a na miesto kvestora čítal cisárové prejavy. Seutonius životopisy rímskych cisárov, 8 lomeno 6, 24. Po smrti Vespasiana sa stal vládcom Titus. Počas svojho panovania Titus nedal zabiť žiadneho senátora a ani ho nezbavil svojho úradu. Cassius Dio, rímske dejiny 66 lomeno 18, 19. Titus bol miláčikom a požehnaním pre ľudské pokolenie. Mal vrodené schopnosti a nadanie, ale aj šťastie pri získavaní nákolnosti všetkých ľudí. A to najmä keď bol cisárom. Bol veľmi dobromyselnej povahy. Bol prvý, ktorý jediným dekrétom potvrdil všetky predchádzajúce ustanovenia predchádzajúcich cisárov a nestrpel, aby ho niekto o to prosil. Dokonca raz pri večeri, uvedomiaci, že za celý deň nespravil nikomu nejaký dobrý skutok, povedal pamätihodné a chválihodné slová. Priatelia, stratil som deň. Najmä aký šlo o národ ako celok, správal sa veľmi láskavo pri každej príležitosti. Seutónius, životopisy rímskych cisárov 8, 1, 8. Titus nemal rád ľudí, ktorí sa mu zaliečali, ani udavačov, ktorých nechal vyhnať z mesta. Na druhej strane bol i obozretný a pri podozrení zo zosnovania z nemal problém zničiť domnelých či skutočných nepriateľov. Vo všeobecnosti požíval u obyvateľov ríše úctu, a to aj u vzdelancov. Učenec Plinius Starší mu napríklad venoval svoje dielo Encyklopédia Naturalis História, ktorá bola jednou z najrozšírenejších kníh svojej doby, nakoľko svojim rozsahom zahrňovala všetky dovtedy známe vedomosti o vtedajšom svete. Titus však trpel nejakou nevyliečiteľnou chorobou a psychickými stavmi úzkosti. Keď sa konal posledný deň slávnosti otvorenia Kolosea, náhle sa na verejnosti zrútil a rozplakal sa, čo všetkých na okolo šokovalo. Nikto nevie, čo sa stalo, ale v každom prípade prepadol typus do akejsi depresie a v krátkom čase 13. septembra roku 81 zomrel podobne ako jeho otec na rodinnom panstve v Aquacuti do dodnes známú ako kúpele Terme di Vespasiano. Medzi senátormi sa však pošuškávalo, že príčinou smrti Tita bol jeho brat Domitianus, ktorý mu nechal pripraviť na večeru otrávenú rybu. Titus vládol samostatne dva roky a dva mesiace. Za ten čas nedošlo k nejakému sporu so senátom, k nejakému politickému procesu, k nejakej poprave. Dni jeho vlády neboli napriek tomu pre Rím a Itáliu šťastné, nebola to však jeho vina. 24. augusta roku 79 došlo k najväčšiemu známemu výbuchu z skaza miest Pompeje, Herkulaneum, Stabia. Krátko na to zachvátil Rím ničivý požiar, ktorý trval 3 dni. Do tretice vypukla v Ríme obrovská epidémia moru. Pri všetkých týchto pohromách sa zachoval podľa súhlasných svedectiev ako skutočný otec vlasti hoci tento titul oficiálne nikdy neprijal. Zamarovsky, dejiny písané Rímom, strana 193-194 Suetonius Tacitus i Cassius Dio zaznamenali pri oboch císároch zaujímavé ľubostné vzťahy. Vespasianus udržiaval vrúcný milenecký vzťah s prepustenou otrokyňou Antoniou Kainis, k ktorej sa po smrti svojej ženy Flavie domitili i verejne hlásil. K sobášu cisára s bývalou otrokyňou nedošlo len z dôvodu jej stavu. Jeho syn Titus mal na dôvažok milenecký vzťah s berenikou, ktorá bola matkou židovského kráľa Herodesa Agripu I., ktorého doprevádzala do Cezareji a kde sa zúčastnila súdneho procesu s Pavlom Starzu. Titus bojoval proti Židom, ale zaľúbil sa do 10 rokov staršej bereniky, pochádzajúcej z kráľovskej židovskej rodiny – tento vzťah však pohoršoval rímsku aristokraciu, ktorá ho považovala za excentrický vzhľadom nielen k podivnému náboženstvu Bereniky, ale najmä kvôli prebiehajúcim vojnám, ktoré rímska ríša viedla s väčšine nespokojnými židmi. A to je záver dnešnej relácie. V následujúcom diele sa pozrieme na vládu Domitiana, brata predchádzajúceho cisára Tita a tiež jeho následovníka cisára Nervu. Nakoľko za vlády týchto cisárov sa ukázala nielen plná miera učinnosti zákonov proti Židom, ale i administratívne odlúčenie sa kresťanov od judaizmu. Tieto udalosti mali veľký vplyv nielen na jednanie štátnej moci smerom k týmto náboženstvám, ale i na nazeranie samotných obyvateľov Ríma na Židov a kresťanov. Dôležitým faktorom bol po prvej rímsko-židovskej vojne i nový rozkol medzi Židmi a kresťanmi. Nakolko tí sa zachovali inak, ako si to predstavovali judaisti. Sprianím veľa plných dní vo vašom živote sa ľúči Miroslav Lesičko.